Draga braćo, mi ćemo večeraz bjegni laha i ta'ala podijeliti ovo vrijeme, da koju progovorimo o požrtvovanosti za Allahovu djelila šanu u vjeru. Tako smo braća zamola da večeraz nešto o tom progovorimo pa sam izašao u susret bjegni laha ta'ala. S tim da nećemo govoriti ustaljeno. O a etima koji govori o žrtvovanosti, onome što je došlo od sunneta Allaha, poslanika od biografije ashabe tabi'ina islamskih učeniaka. Bježeći on pron vjeru samo da to spomenemo inshallah. A drugi dio ćemo posvetiti onima koji su ovu priliku propustili ili koji su se paukli. Naravno, najslikoviti primjer žrtvve ili poštovano se iza Allahu djelašanuhu vjeru, ćete naći u biografijama postanika. I vjerovjesnika. Kroz Allah, azz. azz. azz. azz. azz. braćo moja draga, izbora nisu imali. Jesu imali izbor, nisu. Morali su izvršavati ono što ima Allah, azz. azz. naredi. Ukoliko je bila suprotnost od onoga Allah Jelashanu kako prijeti samom poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam, kaže šta? Da bi mu presekao živu. Kud sebču odnosno? Ako ne bi postupio po nošto me Allah Jelashanu ređuje. Dakle poslanici sallallahu aleyhi wa sallam ili sallallahu aleyhi wa od onih koji su najviše sežetvali za Allahu Jelashanu vjeru. A svaki onaj koji slijedi poslanike ili, vjer, ili vjerovjesnike je odma za njima. Stoga, ako ćeš tražiti insana koji nosi osobine ili koji ima osobine, koje su imali vjerovjesnici i poslanici, naćeš kod onih koji žrtvuju svoj život za Allahu, vjeru. Kada govorimo žrtvati svoj život za Allahu, vjeru, nije samo braćom moja draga, draga izlači na Allahu, onaj put, ili boriti svojima Allahu, braniti Allahu, vjeru, ne naime mi znamo za mnoge islamske učenjake koji nikada nisu kročili svojom nogom na Allahom putu ali su svoje tijelo braća moja dala dali na raspolaganje Allahove azzeva džele djeli ja znam nekoliko živih primjera ljudi koji su danas bolestni i odboluju od nekoliko raznih bolesti zbog čega zbog neprospovanih noć jedan ono primjer jednog šeha Zanega njega sam čeje su vraće dole govorio, kažu, zjegovi sinovi ne znamo kad babo naš uđe osobu šta radi. zaključa se i gotovo, čita u noć provede. Oj i tu u iščitavanju, učenju. Zbog čega? Jer mora podučiti one koji nisu na tome stepene. A vi dobro znate, oni koji studiraju medicinu, kako ne spavanje utječe na insana. Deset godina u modernim zemljama, tamo 20 godina ako žena radi, penzionišuje. Ako radi noćne smjene, penzionišuje u takvu ženu. Oboljene na živce i tijelo i malak I čak više ne može da rađa radi. Deset godina koliko se ne varam A ako radi noću u sminu Postoji da ne može više rađati Tako isto sa tijelima islanske učenjaka Koji noći probdiju Tražajući znanje Da bi podučili ljude Jedan od najljepših primjera Kroz Allahove Ajte naćemo braćom moja draga u suri Noh Koja govori muha ili isadaj što kaže Nuh alaihi salam qale rabbi da'av tu qavmi ni da'av tu qavmi lejlen wa nahara felem gospodaru moj ja sam svoj narod kaže pozivao noću i danju nije rekao danju i noću nego što? noću i danju zbog čega? zato što noć ostavlja dubli ili tragični efekt na tijelo insana noć kad insana ne spava kako se osjećate braćo ne prospavajte jednu noć kako ćete se ujutro osjećat lahko ili teško ima li ko da radi noć u smjeru od vas kako se osjećaš kada dođeš ujutro kada se vratiš kući a šta da te neko u 9 sati probudi da moraš ustati kako se osjećaš šta misliš kad tako bude 950 godina ili čita tvoj život Zašto 950 godina? Za ne kaže Allah azze wa jale da je postao nuha va sena nuha ila qawmih fe... fihim elfe senetim illa khamsina aameh. Kaže i postali smo nuha nebome narodu i ostaju među nima kao da'ija da ih poziva. Hiljadu manje 50, odnosno so 950 godina. Ovo Kur'anska riječ mimo jav. neko kaže je moguće to. 950 godina upozivanu ljudi kako lejlen v nehara. Kako je njegovo tijelo bilo? Šta ima od svoga života? Šta je njegova suprva od njega dobila ili šta su njegova djeca od njega dobila? Znači, te neko oženio se kaže, čim ode negdje od u džamiju, kaže, radi se ba brzo. Ili moram putovati negdje, održim predanje, a nemoju sad zadati dugo. A šta misliš da ti takav svaki dan ili svaka noć bude? Jesi stopio ugovor sa Allahom, azzawajalja? Prekid tog ugovor je tragičan. A njegovo uspunjenje jeste šta? Žannet. Ovo je braćo zabrinjavajuće. Vi naravno očekujete da insan kada se žrtvuje, kada radi i poziva Allahu subhanahu wa ta'ala da očekuje odmah rezultat. Jel' tako? Ali ako ne vidi odmah rezultat, to odmah se povuka. Kaže više neću da radi, više neću pozivati. Ja sam braćo radi, radite vi sada. Međutim, pogledajte u primjeru Nuha, ne samo da nije bilo rezultata, nego šta kaže Allah Azzevađelle. Naprotiv kaže i moje pozivanje njih Allahu Subhanehu, ovo tamo nije povećalo kod njih, osim šta, bježanje od onoga u šta ih pozivam. Ne da su ostali na jedan jedan, naprotiv, bježe od tebe kad te vide. Zamislite, braću, da vam naredim samo primjer to bolje shvatite. Kad vam dođe neko na sjelo koji razgovara samo o automobilima. Čovjek poznat potome, kad dođe samo o automobilima, govori, izišao novi model, proklario mi se menjavati, išao sam u automobilima, enčara, ne znam, nije, vozio sam 180, ufatno je policija, kazno mi. Samo o tome priča. Zamislite tako, čovjek imate u društvu. I vi sad sedite lijepo društvo imate, govorite Allah, ovo vjeri, tamo, ide ona i kaže, e, evo opet, ono ga staći, opet to kolima, govorite, hvala mi i pobeće. Dosta više. Zamislite nuha, 950 godina svoj narod poziva noću i danju, samo o to im govori pa oni bi šta uradili kad bi ga vidili da im dolazi šta bi govorili bježi nećemo da ga slušamo i kada više vrijeme isteklo i kad su odbili šta su odbili, i u lažbu utjevali kaže Allah je i pozona se nu ni'ma Mujibin. A kako smo mu se kaže divno Odazvali Odnosno na njegovu dovu kad je pozva Allah razvađa više ne može Kako je bilo to Odnosno odazivan ili šta je bilo to Allah subhanahu wa ta'ala šta kaže Pa smo kaže otvorili na njih Šta Nebeska vrata Zbog čega da spušta se kiša Uh, -e. uh, I otvorili smo zemlju, odnosno raspuka se zemlja uh, sa izvorima. Zamislite sada kada se spušta sa nebesa kiša, a i zemlje kada izvori izviru. Šta će se dogoditi sa narodom, ne u kojem da bude potopljeni? I kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala da je Nuh alaih islam iz muđu ostaloga rekao Eni maglubum, fantasir, ja sam gospodar moj pobjeđen Nadjačali su me Fantasir Pa pomozi I pobjedi one koji su mene nadjačali Braćo neminore da nakon Kada insan dadne svoj život Za pozivanje Allahu i na Allahu djelešanom putu pozivajući ljudi goće Allahu djelešanom vjeri Ustrajeno Da njegova doba mora biti kod Allaha izza ba djele in ta'ala vidnila Primljena je li odbijena? Primljena Žrtuo si se skroz, dao si svoj život i svoj metak I došlo je vrijeme kada podigneš svoje ruke Za onoga koji odbije Braćo moja draga doba takoga insana shodno ajetima i shodno sunjet i praksi koja je bila poznata kod sebeha biva primjena i teško ono protiv koga tada bude proučana ili na koga se bude odnosila <laughs> naravno vraćao poslanik Mohamed sallallahu malih vasallam vi znate dobro kako je prošao u Mekke da su ga između ostaloga odmah na početku okarakterisali kao ludaka Također znate dobro da su ga tri mjeseca, tri godine izolirali sa onom skupinom koja je se sa njim zili povjerala zajedno sa njim. Tri godine su bili izolirani u pustinji. Ne samo to, nakon toga morao se je kad je činio hidžu iz Mekke u Medinu kriti po pećinama. Je tako ili nije? Sveo obraćoma moja draga je je medresa ili škola za onaga koji hoće da se žrtvuje na Allahunđelešanu put, odnosno da pridonese nešto za islam. <laughs> Neminovno je da prođeš kozevo. Kad si počeo da kanjaš, kad se bije norma, kaže normalna nisi an fin. Počeo si kanjati, sad maš si za smetou komšijama. Počeo si čudramiju, za smetou si selu. Iesi se počeo da kiti sunnetom Allaha, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, za smetou si joni mu Znači. Zato kad budemo u dole govorili o, o hadisu, no vi ječite zašto, zašto zasmiju ta insan koji se drži Allahove Đalešanu, jer je čak i odima koji se pripisuju Islamu. To je govor imama Zaije, kasnije ćemo navesti. Ako zaborim, posjetim na to, miša Allah. Dobro. Također Ibrahima, aleyhi salatu wasalam, braćo moja drago, osam na Je bio dori koji se žrtvovali za Allaha dželešanehu ve robi bili požrtvovani na Allahov putu i radili na tome i ljude pozivali. Koliko imate osvikani primjera. Među te mane koji on pozivao, šta su mu radili? Pozivaš ljude bolan khaira čupashi iz šeraja očividnog i imaj tebi. I šta su mu radili? Bacile ga u vatru. Kaša Allah dželešanehu yanaru kuni berdan ve selam ala Ibrahima uvatru budi hladna i sanos na Ibrahim. Ibrahima varadu bihi keiden fajajalna humu i kaže njemu su pleli spletke stalo kako da mu naudimo sabilo koje strane fajajalna humu l-akhsariin pasmo je učinil da su šta poniženi i pobiženi ovako je braćom meja draga sa Allahom, djeldašanom, robovima koji se predaju Allahu subhanahu wa ta'la neizmježno je da moraju pobjediti Neizbježno je da moraju pobjediti znači nekako dobrost kako kakav to subhanallah je nadim koliko su, kaže, oni koji pozivaju Allahu bili koliko su oni koji pozivaju Allahu i tu se na lavom putu zatvorili i obtužili za raznim menima a to je obećano ima naš Ili pobjeda, ili šehadet. I ovo ko ne razumije, nije, braćo moja draga, čak osnove islama dobro shvatio. Vjernik nikad ne gubi. Nikad. Ako te ubije, ako si bio kako treba šehadet. Nego je za teba ako si bio mu napijak. Sam sebe se obmanuo da si vjernik, a nisi bio vjernik. Pa si na tome ubijeni. Ili zatvoreni. Kažni stan kocenjaci da čak i zatvor sano donosi koji je bio na Allahovom đelešanu puti, požutao na tome i požutao bio i pozivao donosi khaira donosi khaira Em no kai mal jaozi za svoga šejha islamska šejha sam temiju govori da je dosta da bi znao govoriti šta šta mi kaže mogu moli ne Njega su zatarle braćo gdje ko dođe zatarovi ga Kaže, zatvor je za mene osama sa mojim gospodarom. ako me protjeru, kada to je za šta? Turizam. Tako je svačao, zašto? Jer je dobro znao što je Allah, je li što je u Koranu. I što mi je došlo u suratu pa za lika, muhammeda sallallahu salam, kao što ćemo sad malo kasnije da vidimo. Kaže, imam Qajm al-Jawzi, u jednom od svojih dijela, kaže, čuo sam ga kaže. Između ostalog kaže, المحبوس هو من حبس قلبه عن ربي ذات اشتهي محبوس حبس وحبشب حبس ليه تو اذا عرفت كاج او حبشن يا اوناي ستربانو ذات اوناي چي كاجه سرتسه زاتورنه اد يегоغو غوسپادارا مياناش تو سكا Ti si s braćao Allahi znam za ljude koji kažu da su, kad su ga zatvorili, da je Allah u knjigu zapamti unutra. Kaže, hvala i ne mogu se zavariti na to je blagodat. Momad, mladić, pa kut vas, u arapskim zemljama bilo to ajde dođe, pokupite. Zato. Ne znam si i ko hoćeš ostati. A on samo šta, Allahu uđelešanu u knjigu zapamti. I izađe, kada izađe, izađe, izađe hajati za lave knjiga. Osto na Dunjavoku normalno živio, da se o ženi u djecu imao, možda bi otišao u zabludu. Blagodat. Ne zna gdje te čeka. A kaže, zatim, a zarobljenik, me sur, jeste, kaže, onaj, koga su njegove, njegovi čefovi i prohtjevi okupirali. To je zarobljenik. El esir Onaj kaže koga su njegovi prohtevi Čefovi Zakovali ili okovali Tako upisuje še ili sami ta mija Onaj koji Što bi rekli mi odu sa sunčeve svjetlosti U tamnice To je I ovo je neizbjeno da se dogodi Sa svim onima koji su na pravome putu Zašto? Zato što kaže Allah subhanahu wa ta'ala kattebe rabukum ha la'qlibanna ana wa rusuli Kaže, toj gospodar je vec Šta znaci ketebe? ko u arabski ha pisati yok kattebe fial madi ko ha katab fial madi glagolu proslo vreme sto znaci sta zavrshena stvar gotovo zapisano je nema šta da sad pišemo hoćeš pisat neć pisat jo kattebe gotovo zapisano je I tvoj gospodar je zapisao Le agli bene eneva rusuli Jaj moji poslanicimo Sigurno da pobijedimo. E ovde braći imamo sad malo i škala ili problema Odnosno ovaj Le glav... agli bene Ima li da arapski jezik uči Ima li koda da znači E barek Allah Koja dva pojačanja La minun Dva pojačanja je ovaj glagol I ova pojačanja dolaze samo u glagol, takozvanje, onaj, muvarja, ono su u sadašnje vremenu. Dva pojačanja, lam, le, imate nun, mošedde, davamo. Le, agli, benne. sigurno i sigurno ćemo ja i moji poslanici da pobijedimo. Ovo je, braćo, ajat koji unosi radost u srca svakog onoga koji se žituje na Allahom dželešanom putu. I ovo je braćo moja tuga i žalost za one koji se suprotavljaju takvima Ja će biti sigurno poražen. 100%. Zašto onda kaže Varusuli? Zašto ni rekao i ostali? Braćo moja draga za, mi znamo za hadite kaže Allahu Mustafa sallallahu alejhi ve selleme, alu ulama, sučenjaci, su nasljednici vjerovjesnika. Svako onaj koji se uputi sa zamama vjerovjesnika, on je njegov nasljednik. Miraz je uzeo od vjerovjesnika. Tako da on spada u značenje ovog aveta. Dobro. Međutim, braću, moja draga, ono što je već vidljivo jeste da mnogi posustanu na ovom putu. Iz raznih razloga. Vi znate, u prijašćem sistemu komunističkom bila je takozvana Tajna služba koja se zvala kako? Ha? Udba. udba. Danas isto udbe postoji. Samo kroz drugačiju odjeću. I to je, braćo, poznato u svijetu. I tako i u islamskom ili arabskom svijetu. ne nemojte da insan posustane na tome. Takva udba je bila još u vremenu Abdulmenika. Jednog od halifa, koji je prvi uveo, kako navodi mam kurtubi, tako zvanu tu tajnu službu koja je pratila ljude šta govore o halifi o hilafetu. Kaž bi bilo oko 70 ljudi koji su špionirani. Šta bi kođer rekao? I trčali bi, vladaru rekao je, Tako, rekao, rekao tako. za jednog od tabeina se prenosi učenjak jedan kaže na njegovom kuržio koji je upitan kaže šta onaj može to kaže neko dorabio i kaže ne može pa je kaže ova rekao ma može li to kaže halifa kaže jedan i rekao kaže ne može čak ti halifa ko je on kaže nego čovjek samo pa je otišao i premio to pa je on pozvao odmah ovoga šeha na razgovor kaže ili istina tako je bilo ko tebe kaže nije bilo ko je salam Allahom se kaže ko pa je halifa naredio da se ovaj špijun izbičuje I mi donio informaciju, a on se kune Allahom da to nije istina. I bičevanje. će van je. Posle je ovaj video ovoga učenjaka i rekao, ma si kaže, Milo, ti si učenjaka, Allahom se nalaš, zaklinješ. Kaže, draže mi je, kaže, tvoja leđa nego kaže, vrat onoga koji je to rekao. Jeste razumijeli ovo? Jer da je rekao, jes, bio je taj i taj, šta bi se dogodilo sa njim? Ubijen. Nego, dražaj me kada dobiješ ti po svojim leđima, nego da ode glava onoga koji je to zaista rekao. Znači, ovo je bilo uvijek i bit do sudnjega dana dok Allah Azeva žele bude htio, dok ne bude šarijatska policija bila. Ili šarijatska obještana služba bila. Dok nego toga nema, uvijek će biti da neko nekoga... Ha? A jeste. I to nas plah zanima. Dakle, insan posustani jedan od hađija dole kod nas jedan mi kaže kaže zove, kaže jedan moj dobar, kaže prijatelj, hoće mi hajda, dobra mi hoće pa šta? pa kaže, rekao mi da sam kažu, zapisan dole u crnu knjigu neku eh? ne znam, crna ili zelena, ne znam kakve imaju pa kažem i pa eto, ja nisam još da se povuče ja kažem, hadži ja sam i u crvenim i u crnim nema ja knjige koje ja nisam zapisan A za nisu vjerovjesnici prolazili prosto? Ne ima prosto stajanja. Nećete ostaviti na miru. Ako je insan dođe do jedne stepena i samo je rastu, samo je rastu imanski i znanjem, dođe do stepena i onda kaže e, ja ne smijem više zbog toga i toga. Počinje šta? Opadanje. Svi oni koji su zastali, braćo, prije deset godina ovdje su mnoga lica bila koje danas ne ima. Svi koji su zastali pali su jer ova vjera je vjera jemaata vjera žrtve i rada za Allah'u ko to nije shvatio mora da padne biljež ima muslim u svome kaže Allah posanik sallallahu alaihi wasallama beda el gariba fasa jeudu kema fatuba lil goroba islam kaže počeo na ludima koji su bili -t. Čudni. Ja kažem gurbeti. Da se neko ne nađe u vrjeđan. Fe se je u du kema bede e. I kaže ponovo će se da vrati na isti taj način kao što je počeo. to očekivati da će ljudi da dođe neka talas, neki ogroman ljudi da prihvate vjeru i da... Ne, braćo. Nemojte to očekivati. Počeo na čudnim ljudima, na pojedincima i čudnih ideja i tako će se ponovno da vrati sad ubalil goraba pa blago onima koji su gurbeti šta način gurbe, je arabska riješ gurbe, šta je gurbe gurbe ajo stran, čudan nešto ne pašiš odnosno, kako kao islam kućnac gurbet je onaj koji živi u jednoj dolini A zajednica s kojoj on se druži, u kojoj on živi, živi u drugoj dolini. Što znači ovo? Zajednica ima određeni smjer, živi tako, krše sve Allahove propise. Sve im je dozvoljeno. A ti isto živiš sa njima, međutim, sve ono što rade ti ne radiš. Ne samo da ne radiš, nego im kažeš šta, to je zabranje da se radi. Kako ćeš biti prihvaćen u takvoj zajednici? Kako ćeš biti prihvaćen? Toplo? Niješ dobiti posta odmah, gdje god kreneš da se zaposlije, imaš posta. Dođeš da prosiš određenu djevojku, otac kaže, ne nam je za tebe. Gdje god, bračo, kreneš, taj te gurbetluk prati. Odeš u bolnicu sa suprugom svojom, nepoznata osoba. Otkud ovo u našoj bolnici ovdje? Jesu Allah? Gdje god odeš, svi gledaju tebe. Zamisli te, braćo moja draga, sad. Insan kanja 5 vakata. Ja klanjam 5 vakata. Klanjaš 5 vakata. Obučeš se malo drugačije, staviš bijelu kapu na glavu. A ova je do tebe što isto klanja 5 vakata. Nema bradu, nema kape na glavi, ti jeste farmerice, dođeš na granicu, on elegantno prođe. A tebi kaže, ti sad čekaj tamo. Gurbet. Nešto, Allah i ibracu. Ovo se događa. Svog ga samo zato što imaš nešto što oni nemaju. Imaš sunnet Allahov, poslanika sa alejhi ve sellem koji hoćeš da praktičuješ u svom životu. Neko će reći, pa te dođe, kad se nemoj da. Ne moraš baš toliko. Ka njaj svoje kući. Nemoj da tako se oblači. Nemoj to od sebe raditi. Znaš, težak je život. I ti posuštaš. I posušaš i tako uradiš. I ćeš naštetiti se na bitku. Možda ćeš dobit počas zaista ali gubis kod Allah Azza wa Jalla bilješ imam utabarani jedna odrivajta hadis kod Allah zi prakabdullahi ibn Mas'u'uda je kaže sallallahu alaihi wa sallama inna min a'lami sahti wa ašrahtiha zaista od znakuva sudne gadan zaista je kaže od znakova sudnjega dana da će vjerni kaže da bude fi, qabilet, fi qabileti evel mine nakdi biće kaže vjerniku u svome plemenu u svome selu, u sokaku u ulici gdje živi ili u gradu evel mine nakdi poniženi kaže šta je nakd? nakd je na, kaže između ostaloga Sitna stoka od sitne stoke. Odnosno, da se razumijemo. Imate sitnu stoku, šta je sitna stoka? Ovce, Ovce koze. E sad zamislite, sad tamo zakržljalo nešto od ovaca i koza. Imate tako takve slučajevi? Zakržljala ovca, zakržljala koza. Ne bi je čovjek što kažu šta? Džaba uzeo. Ovako, Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam u hadisu prikazuje da će doći vrijeme. Smak svijeta Da će vjernih da bude ponižen Kod svoga plemena U svome selu, u svojoj ulici Što bi mi rekli, u svome gradu Poput stanja Ove ovce ili ove koze Međutim, ovaj hadith je slab Zato što su u njemu nalazi sejf Ibn Miskin El Basri koji je slab prenosilac Međutim, njega pojačava sa drugi rivajet Opet pasta od Abdullah ibn Masauda Kao njegov govor Koji bilježe Budavud u svome delu Ezud Gdje kaže Hasan al-Basri, da je al Abdullah ibn Mas'ud, da će doći vrijeme, jehti ale nasi zemen. El-mu'minu fi. Kada dođe će vrijeme, ljudima, gdje će vjernik biti u tom vremenu, kaže, a zellu, min el-eme. Poniženi kaže od, el-eme je robinja, od robinja. Vi znate, braćo moja draga, za roblje. Da rob recimo kod Amerikanaca prije Znate zato da su U Africi tamo kupili roblje I vozili u Ameriku Znate za to I šta se ralo sa tim robljem u Americi Trgovalo jeste Kako su oni prolazili kod Amerikanaca tamo ha? Ubit kad hoće Biću kad hoće Šta se događa danas sa onima Koji se držaju Allah veđelešanu vjeri Slično ovome I niko ne odgovara Međutim, ima rivajet Je prekinut između Hasan el Basrije I Abdullah Mesuda, Masuda Iako je dostan anad popuno Prekinut između Hasan el Basrije I Abdullah bin Masuda I ova dva rivajeta jesu slaba Ali ima prilog njima šta Ova hadis koji smo malo prvi gore Da je islam počeo sa Čudnim ljudima, garibima I da će se tako isto tako da, da vrati Eh Kazimam vezai kada komentari še riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je islam počeo kao sa stranim ljudima odnosno sa trudacima sa čudnim idejama imaju u glavi neće da piju neće da puše neće sedeti na nama neće da kradu, neće ništa a vama se dozvolje Kazimam vezai ovo ne znači da će islam biti čudan kod ljudi Jok Danas imate u našoj sredini Gdje kaže muslimani, jel tako? Ali za tebe kaže E, on je vehadir, nijel musliman Jel tako, braćo? Danas ima, naša sredina je ovde kakva? Muslimaniko biva Muhammed, Ahmed, Zijo, Fejzo Međutimi Ti si njima strani elemena Ti nisi podesan za ovo društvo O kojem oni živi ime za tebe Neće ti da dadnijem priznanicu da si ti musliman. Nego kaže, šta? Vehabija. Zbog čega? Zato što nosiš nešto što je kod njih, a šta suprotno tome. Došao si sa nečim što oni radi, tim im došao da to negiraš. Zato kaže, ma mevzaj, nije to kaže da će islam biti čuda, ne ljudi se pripisivati islamu. Mi smo muslimani, islam je naša vjera, maša Allah. Međutim kaže, Tebi će da negiraju, zato što si ti došao sa sistemom života kojeg oni nemaju. Došao si i kažeš kama ta haram. Kako haram kad svi to uzima, subhanallah, lali. odmah si šta, nepoželjena. Došao si da kažeš žena svaka koja uđe u puno, jesto mora se pokriti. Kako kad su sve naše čeri i žene otkrivene. Nepoželjena si za društvo došao si da kažeš da je alkohol haram kako kada mi još malo djecu što bi mi sa flašicom onom već učimo da pije pivo Allah, braću, jedan tamo se vali kaže ha dede od vam djete tek po odognem daje flašu od piva da on... mi ga od malih da pije a ti došao sada da kažeš to haram nisi poželen za ovo društvo i automatski postane šta od onih koji su ne poželi insan kada dođe na ovu, u ovu situaciju Teš mu padne da nosi teret Da bude žrtva za Allahu I traži neki izlaz Da bi Što bi rekli mi Vuk sit A uca Ali to braća traka Ovde ne može Bijaži ibn Hibbanu Sume sahihu Jer dosta nanas Prenosilaca i noso hadith i poznati, uopće poznati hadith ali je Ibnu Hebana slovio pogled kaže pogled o tome da čak i učeni ljudi mogu da pogriješe u razumijevanju određenog ajeta oni koji imaju ehlul fabli wa le'ilni oni koji imaju znanje mogu da pogriješe u razumijevanju ajeta i zatim navod jedan od haditha Hadis, ima više vrziya Miše mubudu, ozmi mubudu Radis otomeda I jedan odluodi Pokuša oshabi atvati jedan odluodi Ashabi To jedan rekao Pustiga Zanika jala razza wa jala aliikum anfusakum La yadurukum man dhalla Izahtadaytum Tajidu, ya ihova, athina aminu aliikum anfusakum La yadurukum man vele ide tada tu kaže o vjernici odite rašvan samo sebi neće vam naštetiti onaj koji je u zabludi ako ste na ispravnom putu pa jebu Bekr radijallahu anhu čuo i zatim se popeo i rekao ljudi kaže vi pogrešno tumačite Allahu ajet stavljate ga na pogrešno mjesto njega tu Allah ađeršanu stavio odnosno vi ga njego značenje pogrešno uzimate tako Allah ađeršanu tom konstantacijom objavio zatim je citirao jajuha ladina amenu taj jajet aleikum anfusakum laja durrukum men dalaj dehtelajtum držite se sami sebe vodi briga o sebi neće vam naštetiti onaj koji je u ako ste vi na pravom putu i onda kaže zaista se kaže Ako Zaista, ako ljudi budu vidli munkeru I ne budu ga uklonili Bojim se da će Allah, Đelešanu, kaže Spustiti kaznu koja će sve da Obuhati poklopi. O, i poklopi Ovo i braćo, moja draga, odbor kome? Onaj koji kaže Nemoj brahi Dej malo se povuci Četiri zida ti, tvoja žena i tvoja djeca klanjaj, posti A ne moraš baviti svaki dan Tamo gdje oni imaju drsove Ne moraš baviti svaki dan ići u džami Opasno je Doni se toga Poguti se I mnogi padnu na ovom Zato su so ashabi kad je bilo upitan u majetu, rekli bi, kaže, aha, ovo nije na, kaže, u naše vremenu. Obilježi imam tabelu, sume, tafsiru, kaže, rekli bi, to je govor Abdullah ibn Masuda i Abdullah ibn Omera. Kada je bilo upitan u majetu, kaže, ovo još nije rastumačeno. Jok, ovdje se na ovo vrijeme. Kako kaže Abdullah ibn Masud, kaže, ako budeš vidio da ljudi ne privatoju tvoj savjet čak da ti vraćaju, kaže, onda alaikum bi anfusiko, ili alaikum anfusiko. Kaže, kad budete vidli. Da, ljudi ne prihvataju tvoga saveta, čak ti uzvraćaju, e onda viče, onda ovaj ajet za tebe baži A ti nisi ni probo, već se se povuko. Većo zato taj sebi ajet za dokaz da se više ne žrij za Allahu Draga, bracio. Allah subhanahu wa ta'ala je yeah. dao da ovaj džennet ne može dobiti osim onaj ko se ne bude užitvovalo. Dobro, zar mislite, braćo moja draga, sad insan, recimo, želi nešto na dunjaluku. Vrijednu stvar. Vrijednu stvar želiš. Da li lijepa kuća? Da li lijepo auto? Da li lijep posao gdje imaš platu ogromu? da li crveni draguli da neki kupiš. Jer ga možeš dobiti za male pare. Ga možeš dobiti za male pare. Hm? Braćo, čovak, ne možeš isprositi čednu djevojku, osim ako nisi četan. Odnosno, otiđe da prosiš onu koja zna Allah u njegu na pamet, i zna Buhari i Sahih na pamet, a ti ne znaš sufare. sufari. Sad će ga reč. Oće reći, maš Allah, ja, je da čekam tako. Ja znam vraća za slučaj, da bi znala reč kad zapamtiš Allahu knjigu kad zapamtiš kod to vas, sve te dođe da me uzmeš. Trgocijno mora da platiš. Što je skupocjeno i što je vrijedno mora da platiš. Također, cijena dženeta nema cijeni. Vrijedno dženeta nema cijeni. Ali, da bi došao do dženeta, moraš da platiš što cijenu, moraš da platiš. أم حسيبتم أن تدخلوا للجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستحوا من المسأل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مثل رسول الله كاجة زر ميثلت اوتيو جنة بس تكوية تدخلوا زر ميثلت دا اوتيتو جنة هذا نبودت ono što su prošli narodi prije vas. Dakle, ne imati ahimove ući u dženet, a da ne budeš iskušan, da prođeš kroz sito, kroz koje je prošli onaj prije tebe. Bolji od tebe. Zar, Zakaria, aleyhisselam, braća, nije zaklad? Hajmo redziti. Je li zaklad Zakaria, aleyhisselam? Odnosno, kako dolaze rivajti, a svi su slabi. Svi su rivajti, slabi po ovom pitanju. Ali... Svi učenjaci Sire ili onaj životopisa vjerovjesnika i poslanika su se na tome jedinili svi govori o tome. Da je Zakarija aleyhi salam testero prerezano. Jahija aleyhi salam vjerodostan rivaat šta? Zakla. Znate ozaš, žene, ti bolje ali je dojce? Čena dželeta je skupa. I šta se, kad bi reklo, je to što su prošli, oni prije vas. Bili su iskušavani sa glađu i bolestima i gubljenjem imetaka. Sa svim mogućim stvarima koje mogu da pogodim, pogodim sam. U Vezulzilu. A znaš, šta znači ovo Vezulzilu? Šta je zilzal? Potre, zem, potre se zilzal. I da zulzilet il ardu zil zaleha, ka se zemlja strašnim ili jakim potrisom potrese. Va zulzilu i bili su toliko uznemiravani, pretresreni, ispripadani. Danas imate, subhanallah i razim, jesi ili malo počeo šta da učiš, jesi ili naučio samo arabski jezik, odmah te stavo tamo na listu. I nadaj se ti nekad upo noći došli dođu s maskama. Pripadnuti. Bezulzilu, ispipadani, pretrešeni, uznamiravani, hatta yakule rasuluvallavine amenu ma hume ta nasrullah, da bi čak, pa poslanik i oni koji su sa njim odvjednik, rekli, kad Allah va pomoći? Nije, braćo, da kažem ja i vi, kaj se okupili, ha, kad će Allah va pomoći? Braćo, poslanik, onaj kojim je Allah posao knjigu, jer poslanici su oni kojim je knjiga dolazi, ne? Dolazi knjiga. Onih koji... So ubjeđeni sto posto da ih Allah pomaže I da ih neće na cjedilu ostaviti I oni koji su sanim od vjernika Zamislite sa poslanicima su braći objeni uvijek Koji najgori najbolji ljudi Najbolji ljudi Najgori ljudi su ratovali protiv njih A najbolji su okuplji oko njega Najbolja vrsta imana Najčišćija prsa Najbolja pamet najbolji karakter, najljepši morali. I opet šta kažu? Meta Nasrullah, kada će Allahova pomoć? Zbog čega? Zbog teško ga stane. A mi? Daleko, daleko toga i opet šta? Aki, ne mogu ja više. A ništa te Ela, ine Nasrullahi, kariba, zaista je Allahova pomoć. Kariba, blizu. كاشي سبحانه وتعالى opet na drugom mjestu am hasibtum an tadkhulul janna opet za misit uti ul janna walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin za kaže misite uti ul Zatim šta kaže? I da ne ukaže na one na koji su šta? Strpljivi! Ah. Insan, braćo, kad se žrtvoje na lahom putu Neophodno da kod njega mora biti šta? Strpljivost Onaj koji nije strpljiv, odostaće Ali ako se strpiš na onome što te pogađa Usrećeš Nako no bače Jedan brat mi kaže, klanju sam, kaže u džami, jedno, do jednog čovjeka kaže, ja kako sam bio na sežnjome, gura. Kaže, da da mu idem, kaže, nemoj, sabori. Ako budeš mu rekao, on će tamo, mora ti policiju još nazvat, kaže, evo, zemiravaj mu džami. Sabori, opet iđi, opet iđi, opet stani opet stani do njega. Kaže, zato kad ja sam stao, kad... pastite što rade u džami, svaki onaj do ima svoje mjesto u džami. On ja nik nije znao. Kaže, ja sam došao, ja sam stao odmah, me, moja i hamete, ja stao odmah jednina dođe, kaže, tamo, moje mjesto. <laughs> Ako je tvoje što, mi se došao. Ona šta A ko je ovdje kriv? Kriv je onaj što preduzi taj sav. Što ne područi svoje, one ljude koji dolazu u džami, u propisima, osnovama. Međutim, bitno je da kame a... <sighs> Braću obilježima mu tir miri, وسوما السنن يرى دوستان حديث دكاج الله بساني صلى الله عليه وسلم زبرنا بأي شيبات حديث يأتي على الناس الزمان الصابر فيهم على دينه كقابض على الجمر دوشي شكاجه الوضمى Vrijeme <laughs> Da će, kaže, ona koji je strpljiv u svojoj vjeri Strpljiv u čemu? Na čemu strpljiv? Pazite, strpljiv na svojoj vjeri, zbog čega? Musibetima. Sibetima Živiš sa ljudima koji su isto tako, nemoj sliman Ali od njih arsi stano je zvijećen I kaže, takav koji živi u tom vremenu I strpi se na tome Alavimihi, na svoju ovjeri. Jeste poput onoga... El kabd jeste, braćo, moja... Zauzmiješ nešto, ufakiš. El džem jeste žar. Braćo, zamislite sada da naložimo ovdje vatru jednu. Da nam govorino dva sahata. Samo hajde samo što kaže narod. I posle žar, 20 centi se ukaže. I sad dođe neko od nas i ukaže... Oći da malo ja zagrbi. Šta bi rekli toga za takvog insana? Normalna nisu on kobi. Šta bi rekli za njega? Jel taj postupak normalan postupak? Nije normalan postupak. Nešto ne štima kod njega. Da i sad dođe tek tako da se da zavrati svojim rukama žar, nemoguće. Međutim, ovdje Allahu Allah sallallahu alejhi ve sellemo pisao ono da koji bude strpljiv u svojoj vjeri, a živi sa ljudima koji ga uznemiravaju zbog njegove vjere da će biti poput onoga koji upravo ova žar svojim lukama kupi i drži ga svojim lukama nije lako se žrtvati i nije lako biti na ome putu nikako a da se cijena ne plati mora se cijena platiti Nedavno sam gledao jednog šehova Ebu Isakila Hoveyni i mnogi čuli za njega Kada će o Allah mi je sve oči bolje god njega vidi nisu. jako je bolestan popio se nam imber nakon par mjeseci mi je držao hudbe nije nikako, ni ders održao i e, kaže, između ostaloga nisam kaže mogao izdržat da se na vam ovaj imber ne popnem jer želio je kaže da vidim vaša vica. a volio bi kaže da umrem da me Allah usmrti na ovom mjestu jer kaže biduni davati ila Allahi ene Allahu saviše ja jer kaže ja bez pozivanja Allahu i žrtvanja na tome putu ništa ne vrijedim jerha mu kao Allah ništa ne vrijedim žrtvo u svoj i svoje zdravlje na tome i opet želi šta? želi da umre na tome onaj koji se povuče braćo sigurno je onaj koji ustraje na tome Sviđuna po bieđu, bezobzira kaka biđu morali za bre šeitak biđu. هذا qavlih hatha, wa sada